Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-es frekvencián. Következő műsorunkban egy kis felkészületre szeretnénk hívni Önöket itt Adventben, hiszen az Advent felkészülés Jézus születésére. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Márc István írót. Szervusz, Pista bácsi. Köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatóságot. Advent. Neked mi jut eszedbe, amikor erről beszélünk? A latin szó. Advent azt jelenti eljövetel, érkezés. Valaki eljövetele, valaki érkezése. Tehát a latin szó nem az, hogy valami jön, valami meg fog érkezni, hanem valaki. Hát nekem az advent ezt a valakit jelenti, mert valaki eljött. Valaki itt van, és valaki el fog jönni. Ez a keresztény adventnek a lényege. Hol kezdődött? Én a Biblia szerint beszélek, a teremtéskor. Az ember, megte Isten megteremtette Ádámot és Évát, jól tudjuk, a parazisomkert helyezte, ahol minden övéké volt, csak egyet kért az Isten tőle, a tudás fájáról ne vegyenek le gyümölcsöt. Ám de ott a sátá, Isten ellensége. Évát rászette, Éva evett a gyümölcsből, Ádámat elcsábította, Evet a gyümölcsből. És ekkor árnyék borult az emberiségre, az engedetlenség árnyéka. A teológusok eredeti bűnnek mondják ezt, de mikor ez az árnyék beborította az emberiség akkori jelenét, ki tudja, hány tízezer évvel ezelőtt történt az ember teremtése, ezt az evolúció elmélete és ez tudjál pontosan meghatározni, amikor ráborult az árnyék, akkor az Isten rögtön megígérte, hogy Szivárvány is fölgyog. Így beszélt, a kígyóhoz mondta, a gonoszhoz. Átkozott leszel minden állat között. Majd ezt mondta a teremtő. Ellenkezésvetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ekkor ígérte meg ebbe az úgynevezett ős evangéliumba, ős örömhírben, hogy valakit küldeni fog, aki legyőz majd a sátán. És ez nem más, mint a körül már a próféták is jövendöltek. Krisztus születése előtt, körülbelül a 800-as évek elején, 700-as évek végén, Krisztus előtt, Izajás ilyen látomásról beszélt. Ez az én szolgám, kit kiválasztottam, szeretett fiam, mondja Isten kivel kedvem telik, rárehelem lelkemet, és hirdetni fogja az igazságot a népeknek, míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Nem hiszem, hogy lenne valaki, aki nem gyönyörködne ebbe a jövendőrésbe de van egy másik próféta is, több is van, de csak egyet idézek még, aki Krisztus előtt a 600-as években élt, Dániel próféta látomását így írja le. Ime az ég felhőjében valaki jött, aki olyan volt, mint az ember fia. Hatalma örök hatalom legyen, minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon. Ez meg ne szűnjön soha. Ime az advent eljövetel nem valamit, ajándékokat, fenyőfát, mosolygást, emberi ölelést, azt is, de valakit várunk. Erre persze az emberiségnek több ezer éven át kellett készülnie. Erről az én olvasmányaim között Tejarde de Sarden, jezuita, teológus, ősemberkutató, világhírő, tudós, a következőket írta, melynek a szövegét Kocsis inda fogja felolvasni. Azok a csodálatos idők, amelyek megelőzik az első karácsonyt, nem üresek, belőlük sem hiányzik Krisztus. Őket is hatalmas befolyása járja át. Fogantatását készítik elő a kavargó kozmikus tömegek, és ennek érdekében rendeződnek a bioszféra élettárjai. Születésének előkészítése miatt gyorsul az ösztön fejlődése és a földön érte-feslik ki a gondolat virága. Balgatag módon ne türelmetlenkedjünk amiatt, hogy időtlen idők óta kellett várnunk a messiás eljövetelére, hogy jesszetőzse ki, kihajthasson, és az emberiség kivirágozhasson, ahhoz sok idő kellett. Az ősember gigászi és névtelen küszködése. Egyiptom hosszan élelődő szépsége, Izrael nyugtalan várakozása, a keleti misztikák felszálló illata, a görögök nagyon finomult bölcsessége. Mindez az előkészület kozmikusan, biológiailag volt szükséges, hogy Krisztus az emberiség színpadjára léphessen, és mindezt a munkát az ő lelkének aktív és teremtő hajnala serkentette, mert ez az emberi lélek volt arra kiválasztva, hogy új élettel járja át a mindenséget. Amikor Krisztus megjelent, Mária Karján az egész világot kezdte magába emelni. Ez szüntelen vágyó várakozás ócányában, várakozásunk, Csepp lesz a végtelenség érzetével. A várakozás aggodalomteli, kollektív és tevékeny várakozás a világ végére, vagyis a világ valamiféle kiútjára. Ez a legjellemzőbb keresztény magatartás és talán vallásunk legsajátosabb vonása. Gyönyörűség volt Hallani Sardennek a Gondolatait. Tehát valakit várunk, akit az Isten megígért. Körülbelül, mert pontosan nem tudjuk megmondani, de az Krisztus, az Isten fia eljött 2021 évvel ezelőtt. A pontos dátum, ez nem ez, néhány év eltölődés van, ebben nem tudnak a történetek megegyezni. De hát mondjuk a mostani évet, Jézus Krisztus megszületett 2021-ben. Erről János evangélium a legmagasabb hittudomány és bibliai kifejezésekkel így beszél evangéliumának az elején. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett. Az ige testé lett, és köztünk lakott. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel, és igazsággal. A szent háromságból jő az a valaki, aki adventben várunk. És hogyan is történt az ő megtestesülése? Erről egy Lukács evangéliuma ír, közismert dolog, Názáretben egy angyal felkereste, felkereste a Mária nevű leányt, és a Teremtő Isten üzenetét adta rá neki. Ezt mondta, a Szentélek száll rád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet is, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. És mindenki tudjuk, akik szoktuk olvasni a Bibliát, hogy Augustus császár idejében történt, hogy Betlehemben József és Mária, József Mária jegyese, kerestek szállást, és egy betleli barlangban megszületett, akit várunk, és vártak évezedeken keresztül. Az advent eljövetel. Érkezés. És ide melljött, me 33 évig ért köztünk, 30 évi minden nap embereké életét érte, mindennapi emberekét, ácsmesterként dolgozott, három évi tanított, keresztre feszítették, eltemették, föltámadt, menj ment. Menj bement, igen. Azt is olvasunk, ül az Isten jobbja mellett. Ahogy mondtam, itt élt 33 évig, utána pedig az evangéliumok írják, hogy a mennybe és ül az Isten jobbja felől. Hát akkor itt hagyott bennünket? Nem, mert Jézus Krisztus azt mondta, és ime én veletek vagyok minden nap a világ végé. Hát ez lehetséges. Eljött, ahogy az Isten megígért a Teremtő. 33 évig itt élt, utána fölment a mennybe. Itt hagyott bennünket? Nem, hát azt mondta, hogy ő velünk marad mindig. Hogyan? Bocsánat a kifejezéséről, Ez csak egy Isten tudta kitalálni. Mert az történt, hogy megfeszítése kereszthalála előtt összehívta a barátait, az apostolokat, és együtt vágyott velük vacsorázni. Vágyva vágytam erre a vacsorára, mondja Jézus Krisztus. És mit tett ő ott? Fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta nekik ezekkel a szavakkal ez az én testem, mely értetek adatig. Vegyétek és egyétek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én vélemben, amely értetek kiontatik azok ebből minnyájon Lá. Ül a mennyben, és a keresztény egyházaknál jelen van az oltári szentségben, ott van az úrvacsorák kejhébe és kenyerébe. Tehát, itt van, és nem hiába várom, csak el kell mennem a templomba. Csak az ajkomat ki kell nyújtanom, vagy tenyeremet nyújtanom, és a kenyeret, amit vágyva vágyott nekünk adni, és benne önmagát, ezt csak az Isten tudta kitalálni és megtenni. És most 2021-ben is itt van. De persze, ez az adventi várakozás kevés lenne, ha eddig ez történt volna, ez is minden már, de ő mondott mást is, hogy ő eljön még egyszer. Itt van az oltáron, meg tudjuk, hogy ölelni, ő megölel minket, de ő eljön még egyszer, erről külön beszélt, és ez is az adventünknek a lénege. Mert örülünk, amikor a betemre gondolunk, a bászorokkal, elképzelésünkben mosolygunk, a bölcsekkel csodálkozunk. És hogyan viszonyunk ahhoz, hogy még egyszer eljön? Mert akkor már nem lesz ez a szerét kis Akkor az a Jézus lesz, az a megváltó lesz, aki mondta, hogy látta a sátánt lebukni az égből. Ez is benne van az evangéliumban. Hogy jövendőlte meg az újra eljövetelét. Mert amint ő mondta, mert amint a világ, a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az emberfiának eljövetele is. Aztán feltűnik az égen az fia jele, és akkor mellét veri a föld minden népe. Látni fogják az ember fiát, amint eljön hatalommal és dicsőséggel. Ugye, hogy ez más, mint a beszélményel jövetel? Szóval folytatja, azt a napot azonban és azt az órát senki sem ismeri, sem az ég angyalai, csak egyedül az Atya. És ami most következik, nagyon nekünk szól, nekem és a kedves hallgatóimnak. Ő mondta Jézus, legyetek tehát éberek, virrasszatok, mert nem tudjátok, mely nap jön el a ti uratok. Hát ez a másik eljövetel. Ezt kell, hogy várjuk, mert eljön akkor, de féljünk. Ő mondja, hogy hatalommal jön, és dicsőséggel. És azt is mondja, hogy akik jobbján állnak, amennyek országába megyünk, vagy mennek, Isten óvja, hogy én, én nem mennék, ahol mindenkinek elkészítette előre a helyet, megint az ő szavait idézem. És azonnak azt mondja, mert mondják majd, hogy hát, mert hogy? -hogy. Csak azt mondja, éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, börtönbe voltam, és meglátogattatok, beteg voltam, és ápoltatok. És így folytatja tovább. Amit az embereknek teszünk jót, az Jézus Krisztus, az Isten fia úgy veszi, mintha neki tettük volna. Tehát... Hogy mondjam, mint a villám úgy jön, rettegnünk kell, meg virrasztanunk, de ugyanakkor vigasztal, hogy majd azon bír le a szívemet, hogy mennyi jó volt benne a szívembe? Akár most az be, hogy teszek-e valami jót. Vagy karácsonykor, a karácsony fel alatt az ölelésem őszinte lesz -e anyám, apám, gyermekeim, feleségem, férjem iránt. És a többiekkel mi van? akik elfelejtenek emberek lenni. Mert lám Jézusnak a mércéje az emberiesség, na de azok, akik az éhezőnek nem adnak enni, a szomjazónak nem adnak ithalt, a vándort nem fogadják be, a börtönben lévőt nem látogatják, meg a beteget nem ápolják, a rászorulóval nem törődnek, azoknak azt mondja, fél, nem én, hanem a nagy teológusok mind félve idézik, átkozottak, menjetek az örök tűzre. Ezt úgy mondjuk a népjesen, hogy pokol. Ez meg kell, hogy remektesse a szívünket, ugyanakkor nem a magam nevében mondom, hanem az általam ismert jelentős teológusok és evangélium értelmezők szerint reménykedünk, hogy az Isten fia, akit most eljövetel miatt várunk, az ahogy kitalálta, hogy elmegy a mennybe és ott uralkodik, de itt maradt a földön is, és vehetem és ehetem és ihatom az ő vérét egyesületek fele, hogy a pokoltól talán megment mindenkit, lehetőséget ad. De ezt csak záróelben mondtam el, nem az én véleményem, hanem nagy oké. Hát igen, ez az adventünk nekünk. A Betlemre emlékezünk elsősorban, de én úgy éreztem, hogyha komolyan készülünk a karácsonyi ünnepre. ez az eljövetel is, az ő második eljövetel is, jusson eszünkbe. Isten megígérte, hogy elküldi a fiát. És most hallgassuk meg ugyancsak Mácz a hangján, Dienes Valéria egyik gyönyörű versét, és ezzel kezdjük az adventot. Jön az Isten, jön az Isten útja titkos út végtelemből végtelembe fut, minden percet öröklétbe állít, odahallja emberek imáit. Jön az Isten, vár, ha rád talál hűs kezével a fehér halál. Átemelnek óvatosan, szépen, egyel több lesz kiírva az égen. Jön az Isten, ne szűnj meg soha, Ő hívott meg tégedet oda, Hol a lelked találkára várja, tárt karokkal, Isten szüzlánya. jön az Isten, nem vársz hasztalan, benned él, és éleszt untalan. Elfeledte bűneidet régen, letörölte nevedről, és égen. Köszönjük szépen, Pista bácsi, gyönyörű gondolatok voltak ezek. Visszaemlékszel te azokra az adventi időszakban? Van-e olyan emléked, ami az adventi időszakban az személyesen, vagy amikor tekészültél, és mennyire ö, valami olyan, ami olyan emlékezetes? Hát a legemlékezetesebb a gyerekkorom adventjeiben a hajnali miség. Arról ráte. Arról ráte. Harmatozzatok magasok, így énekeljük ezt magyarul. Hát ez a kisgyereknek ugye korán kell reggel hatkor, de mikor gimnazista koromban mentem, akkor mezőtúron tanultam, és hossz köbben két kilométerre volt a templom, és a hideg utcán a fénybe menni-menni a, a templom felé, amelynek az ablajkai már világítottak a gyertyák fényei. Hát ezért bennem, és mindig vártam persze a karácsonyt, és akkor még nem jutott eszembe a második eljövetel, amit most már egyre jobban várok, mert azt mondja Jézus, nem tudjátok sem az órát, sem a napot, mert ő nem csak akkor jön el, amikor majd eljön a világ beteljesedésekor, mert nem megsemmisül a világ, a világ vége rosszul mondjuk, a világ beteljesedésekor, hanem ő akkor is eljön egyenként az életünkbe. Szóval az életünk egy advent, ahol eljön hozzánk az Isten, és átöl el. És akkor a por porrá lesz, az Isten képmása pedig Istenhez jut az ő helyére, amit ő készítette ki. Köszönjük szépen! Reméljük, hogy jövő héten is tudunk találkozni. Bízom benne. Köszönöm szépen.